Від палацу до сцени – близький світ. Згідно з поетичною ідеєю князя, дорогу вельможній родині до театру мав освітлювати геній з двома смолоскипами, що ширяв у повітрі, а все навколо повинне було тонути в пітьмі. І аж коли княжа родина з почтом сяде на свої місця, сцена враз мала освітитися. Тому дорога до сцени, про яку я вже казав, лишилась темною. Дарма я доводив князові, якої складної треба машинерії, щоб геній із смолоскипами здолав у повітрі такий довгий шлях. Його вельможність вичитав щось подібне у Версальських святах. А до того ж, сам додумався до цієї поетичної ідеї, тому наполягав на її здійсненні. Щоб не заробити незаслужених докорів, я передав того генія разом з його смолоскипами театральному машиністові, запрошеному з міста. І ось тільки-но вельможне подружжя, а за ним і весь почет, вийшли з дверей зали невеличкого щокатого чоловічка із двома запаленими смолоскипами, великими восковими свічками в розщепірених руках, спущено з даху палацу. Проте лялька виявилась занадто важкою, і, протягши її кроків з двадцять, машина зупинилася. Світлоносний ангел охоронець княжого дому завис у горі, а коли помічники машиніста дужче смикнули за мотузку, перевернувся догори ногами. Свічки, опущені гнотами вниз, Горіли далі, скапуюся додолу, гарячими восковими краплями. Перша з тих крапель влучила в самого князя. Його вельможність стоїчно приховав свій біль, але хода його втратила свою врочистість, і він чим душ поспішив уперед. Добрий геній погойдувався тепер униз головою і вгору ногами над гофмаршалом камер-юнкерами та іншими придворними, і вогненний дощ, що лився зі смолоскипів, попадав то одному, то другому, то на голову, то на ніс. Нечемно було б виявляти свій біль і таким чином затьмарювати радісне свято. Тому прицікаво було дивитися, як ті нещасні, ціла когорта стоїчних, севол страхітливо кривлячись, а проте з усієї сили, намагаючись перебороти муку, навіть видушили себе у усмішку, таку, якою усміхаються хіба в пеклі. Крокували далі, нечутно, боячись навіть зітхнути. Та ще й греміли литаври, співали сурми, і сотні голосів вигукували «Віват! Віват! Найласкавішій княгині! Віват найласкавішому князові!» Тож дивовижний контраст цих лаконівських облич з веселою радісною юрбою навколо надав усій сцені такого трагічного пафосу й величі, що кращого годі було й придумати.